Zadnite si deti pekne na hromádku. Rozpoviem vám rozprávočku krátku. Pri dedine, si a kdesi, bol rybník s rákosím, hustým ako lesy. A nad tým rybníkom stál dvorček malý. V ňom, okrem iných tvorov, kačice prebývali. Rybník bol veľký a v rákosi skrýše to všetko patrilo do kačacej ríše. Otvoríš zobák, klapi, klap. A už máš červíka, chňapy, chňap. A na vodičke, čľapi, čľap, tam sa môžeš hrať. A na saniečku, chrapy, chrap, na jednej nohe môžeš spať. Všetky kačky spokojne tam žili. Len malý čľap, káčer, čo s ním všetci čertišili a zvedavý bol naviše ten. Túžil odísť, kde si het, obzrieť si hory, rieky, mestá. Ach, chcel poznať celý šíry svet. Sviet niečko svieť, obým celý svet. Hrej slniečko, hrej, srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný, premýšľam Na čo krídla mám, keď nelietam Keď pozriem hore, smutný, premýšľam Na čo krídla mám, keď nelietam Svet, slniečko, svieť Obím celý svet Hrej, slniečko, hrej Srdce rozohraj Chcem letieť hore, letieť v šíru dial. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj Chcem letieť hore, letieť v šíru dial. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj Rákos je temno. Slniečko, kde si sa mi stratilo? No. Rákos je predo mnou. Rákos je za mnou. Zelené rákos je vpravo. I vľavo je zelené. Jej, jedno je tam červené. Také som ešte nevidel. Musím si ho obzrieť. Trošku z neho zobnem... Kto má to štýpo? Jej. Rákosie, hovorí. Asi preto, že je červené. Ja ti dám rákosie, čo nevidíš, kto pred tebou na mocnej červenej nohe stojí. Kto si? Nevidíš. Vidím dlhú, dlhú nohu. Dlhý zobák, mm. ha, vidím bociana. Ešte že tak, už som si myslel, že sa neodvážiš pozrieť tak vysoko, ty účlapkaný čľap Ty ma poznáš? Práve som pristával na komíne, keď si sa ty vykotúľal z vajca. Pristával? A odkiaľ si pristával? Z Afriky. Z Afriky? Mm. A je to ďaleko? Ďaleko Isto je tam krásne. Krásne? <laughs> tak krásne, že každú jeseň má spomienky na ňu. Na jej oázi púšťa modrý níl privábia nazad. Keď tu začnú fúkať studené vetry, keď začne vládnuť mráz a z jazera sa stane zrkadlo pani zimy, ja už som ďaleko, letím ponad šíre more. Krýdla si na slnku vyhrievam. A, a to lečíte celkom a... sám? No, nie je vám smutno? A nebojíte sa? Sám? <t discussion> Lietam tam s Jankou. S akou Jankou? S bocjankou Jankou. Som totiž bocian Ján. A za ženu bocjanku Janku mám. No, vám je, hej. Máte ženu. Môžete si lietať mm, po svete. Môžem. A ty nemôžeš? Nemôžem. Ale, ale keby som mohol s vami... Čo? No predsa letieť do Afriky. Mm, mm, mm, mm, si ešte malý. Malý? Ha, čo by malý? Aha, keď sa vypnem a roztiahnem krídla... Nedovidíš ani nakoniec rybníka. <laughs> a to by si teda mal vidieť, čo sa tam na vašom dvore deje. Čo? Čo sa deje? Všetko, čo má nohy, krídla, všetko splašenie behá. A koho si hľadá? Koho si? To mňa? Isto zasa mamka vyplašila tatka, že som sa jej stratil. To zas bude bieda. Ak sa tam rýchlo neobjavím, mám po chlebe. Teda po večeri. A istotne dostanem trest. Tak na čo čakáš? Mizni domov. Ale veď do večera tam nedoplávam. Cez si neviem nájsť cestu. Nedoplávaš? Tak doletíš. Na čo máš krídla? Krídla? Ešte som nikdy. Tak to skús. Zamávaj nimi a so mnou leď. Pozri sa z výšky na svoj svet. už zapada, musí ísť spať, slebočka, susedka, vracia, koho ti pomôže? Ja musím kurjatka pozháňať, poslušné, kde chodia, Spolu so slniečkom. To slušné, to hej. Ale ten náš učľapkaný čľap. Vdlosti sa na ňoho, čo Mňa. ak sa mu niečo stalo. Zlázelina, nevíj nie. Zlázelina, to ako môj čľap? Ty hlúpa hus. tvoj syn je var lepší. Lepší? Ten sa veru môjho chvosta nepustí. Aťka, aťka, predstaňte sa hádať. Ej, kohut, kamarát! Nože vyleď vyššie! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, bože, bože. nože! Nože, nože! Nože, nože! Nože, nože! to ti Nože, nože! to nože! nie. Ha, mali ho viacej ha, ha, ty hlúpa hus sa s detí iba rozum vytlaká. Na, na, no, no, kač, kač, kač. Mali sme byť náš. prísnejší. Vidím, ja vidím. Koha? Môjho čľapa. Vidím letieť, bociana. Ja, a za ním a... ešte kto si letí. To je, ne, nevidím, dobre. Ta, ta, je taký malý. To je náš a letí, ako divý. Kačka, kačka, kačka, kač, kač, na več, počkaj. Chceš si zlánať krluč? Štrmhaláš. padne je sa uh. si celý. Žiješ. Ha, ha, že tá, žijem! Žeči, čítam! Žijem! A načas som doletel! Načas na, na, na doletel! Ty si doletel! Z dvoranu z nevytiahneš! Až tak! zákaz vychádzok až do... A, až uh, do... Tak, tak. Až do odvolania! Ale oče, Finček, čo To je teda výchova. Ja by som ho tak zdravý. Čo povieš, Kohu? Ja? ja by som neveril, že niekto z nášho dvora dokáže tak vysoký let. Kde si sa túla, Zajtra máme letieť a všetko je na mojej hlame. Nehnevaj sa, Janka. Mal som prácu. Prácu? Mm. Deň pred odletom? A, a ak sa smiem spýtať, čo také si robil? Učil som lietať mladého čľapa. Toho malého káčera? Mm. A čo Po dvore môže si aj tľapkať. Podvore hej, ale on chce vidieť šíry svet. Chce letieť s nami. S nami? Ty si stratil rozum, Ján. Ešte mladý a neskúsený. Na dvore môže zbierať akurát tak pandraví A neskúsenosti. Nezvládne to. A nepustia ho. Nepustia Á, Nepustia. Mám trest. Člap, kde sa tu berieš? Priletel som. Až sem hore na komínu? Och, poplietol si hlavu no, Ale ja... Ale nie, to nie. Ja sám. Chcem letieť s vami, pani bocianka. Bola ju maj Janka. Ja, ja viem, Janka. Zakázali mi lietať. Nesmiem z dvora von až do odvolania. A tak som sa rozhodol, že ujdem. S vami odletím. Čo si, ja mm -hmm. V raju ide Odletí sa nami Vary sa to dá a, a Vary nie? Veru nie Nie? Tak pôjdem aj bez vás Celkom sám A stratíš sa za prvým komínom no. Tak čo mám robiť? Chcem poznať svet Ráno je múdrejší ako večer Choď teraz spať A ráno... A ráno vás tu už nebude Uletíte mi Neuletíme Skúsim sa pozhovárať s tvojim otcom, odmamiť a vypýtať. Hmm, nepustiam ma. lepšie bude újsť a, a potom im napíšem. Zhinuli by od žialu a strachu. Ja viem. Tak choď pekne domov a ráno prídem. Ale keď nie, tak... Bocianian vždy dodrží slovo. Hm? Ahoj, veď už svíta. Hm? Sused Kohout už sedí na plote a kikiríka. Hm. Idem sa pozrieť pod komín, či sú ešte bocian Ján a bocianka Janka tam, alebo mi uleteli. Ač, ač, ač. Hej, synak. Nadzia síce dlhá. Ale nie až tak veľmi, aby si cez ňu na zákaz, čo som ti dal, zabudol. Veď ja som nezabudol. Tak prečo sa k plotu zakrádaš? Ja? Ja... Čakám Bociana. Bociana? Áno. Bociana Jána a Bocianku Janku. Aha, a čo by tí dvaja tu robili? Nikdy sa neznížili z výšky svojho komína na náš dvor. Ale Ačka... teraz prídu. Sľúbili. A... Sú to môj kamaráti! Aha, už letia! Kak, čak... Ágodá, letia rovno k nám. Žena, kač, kač, kač... Tu si máme návštevu! siš návštevu? Neu Vy máte návštevu? Ale tam všetci máme návštevu. Čoš ty host? Ááááaaa Vy na našom dvore? Prepačte, ten neporiadok, nečakali sme na nečakali, Veru, nečakali. Ani kurmatka nemáme ešte obriadené. Tak, dajkoď obriadeť a zbytočne tu nieko-ko-ko-ko-ko-ko-ko dávaj. taký Odlietame. Ako každý rok. Ah, kač, kač, do Afriky. Ah, do Afriky, do Afriky. Jeseň sa blíži a s ňou dášť a potom mrášť. To nie je pre nás vhodná klíma. Tak, tak. A ďaleko je tá e e e e Afrika? Afrika, Afrika. Ale nie, nie. Ďaleko, ďaleeko. ďaleko. Člap. Či lep, neskač do reči, daspelím. Ja už nie som, decko. Dospelosti ti ešte veľa skúseností chýba. Prepáčte to odbočenie. Chcel som zase spýtať, kadial boletíte? Cez more. Najprv do Turecka. Do Turecka. tam je tam krásne. Tak, tak, ako vám závidím. Musí tam byť krásne. Áno, tak, je tak. Je. Muž tam má bratanca. Tak, tak, občas pošlú správu. Ačka, každé, preto sa tak, pýtam. Tak. Reku, či by ste ich od nás nepozdravili. Tak, tak, tak. Ja! Ja ich pozdravím! Ty? Šla. Áno, chcem letieť s nimi. Pozrite, prichádza jeseň. A za ňou zima. No, poletím za letom. Ta, A z jarou sa k vám vrátim. Do takej dialky Nikam ťa nepustím. Ta, ta. Otec, otec, ty čo Nad čím rozhuntuješ? len nechceš? Aby... Ča, aby ča, ča, ča, ča, ča, No, kačkač, kač, možno, keď ho uvidí A keď no, no. niečo skúsim kač, kač, kač, eh, Vzali by ste ho za sebou No, preto sme sa tu pristavili Ja, ja sa nepustím a nepustím Je to môj jediný stýd na, na, Čo ak sa v tom svete strati Dáme naň pozve Milá moja, tá. Za ti domovu, nevráti, tak, tak, tak ako tvoj švagor. Čuž, ty husto, tata, ta, ta, idem ho na cestu vychystať, tata, ta, ta. mama, mama, si z tých dialov privediaj nevestu. Tak ja nevestu, počuli ste, susedka sliepka? Ako by mu hodzaká slovenská kačica nebola dosť dobrá oh. A ja, ja, tak, synak, tak sa vychystaj Možno ti ten let neuškodí oh, A keď sa vrátiš budem rád Keď nám o všetkom porozprávaš oh. oh. Keď slnko vyšlo nad rybník Počulo samý zhon a krik To čľap sa so všetkými lúči Neprizná, že od strachu mu srdce búši Rýchlo si od mami kapsu vzal A s bocianmi letí v šíru diaľ Letí, čľap letí Vždy vyššie hore Pod ním sú mestá, hory a pole Čľap by sa chcel veľmi rád Na všetko zblízka podívať No nie je to čas, v petách sa im ženie mráz. O preteky s vetrom letia k šíremu moru na kraj sveta. Ja už nevládzem. Bolia ma krídla. Výdrž, bratku. Som hladný a smedný. Aha, aha pozrite, tam je mláčka. Zosadneme, trochu si oddychneme... Vodičky sa napijeme. Vraj <rý> mláčka. Hej, čla! Ah. To je more. Oddychneme si až potom, keď ho preletíme. No, viáno. Vy budete oddychovať. A ty čo? A ja by som rád, ale môžu mŕtvy oddychovať. Umriem za letu. Nevládzem ďalej. Pozdravte môj rodný dvor. Aj mamku, aj tata. Krídla ma už nenesú pomoc! Janka! Janko! Rata! Čláp! Vydrž! Pozrite, pred nami sa vynoril akýsi ostrovček! Zosadneme a chvíľu si odýchneme! Zbadal si ho na poslednú chvíľu. Nevládzem už ďalej. Všetcičko ma boli! Vylazujem sem Na samý vrchol A chvíľu si zdriemnem A vy... Aj my si trochu odýchneme Hoci to nemáme vo zvyku <todobí> Koľkokrát som tady to letel Ale tento ostrov som si nikdy nevšimol Ani ja Ale prišiel ho <todobí> Pozreli, ako zaspal. Býval taký unavený, že zabudol aj na hlad a na svet. A to je dobré. Lebo tu nikde nevidíte ani lístočka. Je! Ja! A veľmi sa tu kože. A všetko sa pod nami ako si hojdá. Nechytáte morská nemoc? Oh, čo je to za zvuky? Čo to tu dusí? Lúhoj, dusím sa! Oh, prečo sa celý ostrov trasie? Z ostrova uprostred prúd vody vystrekol. Vyhodil čľapa do výšky. Aj, aj, kam letím? Prečo letím, keď nevládzem mávač krídlami? Oh, prúd vody ho do výšky vyhodím? Mávaj, mávaj krídlami, braček čľap! Mier ku mne, chytím ťa! Prepáčte mi, prosím. Už som to nemohla vydržať. Musela som sa nadýchnúť. Ja, netušil som, že aj, morské ostrovy hovoria. Nie som ostrov. Som živý tvor. Som veľryba. A ty si mi zasadol dýchací otvor. Oh, Prepáčte. Netušili sme. Nechceli sme ti ublížiť, ale tento náš malý... Uh, nie ste o moc väčší. Uh, áno, viem proti tebe. No, hádam sa, poberieme. A kam máte namierené? Do Turecka. My vždy až tam oddychujeme. Ale tuto malý člap... ja, ja Ja ďalej už nevládzem. Neuvidím ten slávny carý hrad, kde žije strýko so ženou. A vraj majú krásnu dceru. No, pozdravte ju za mňa. Čo sa plášíš, malý? Náhodou, <gül> máma ja do Turecka namierené. Ty plávaš do Turecka? No, páčia sa mi tie ich beže. Na každej svieti zlatý polmesiac. rada ich obdivujem, zďalky, ak chcete, odveziem vás tam, ten kúsok odbrehu už hádam preletíte,